Розділ п'ятий. Він мав на грудях логотип Палісаду. Броня патентованої марки з іншою конфігурацією, ніж у компанії, але без дронів. Сірому кризу насправді варто було б ще б трохи доплатити, щоб залучити ще й їх. Так, я подумав про те, щоб його хакнути. Ще ніколи не доводилося хакати іншого вартмеха. Я був хакнув комфортмеха, але він не намагався мене зупинити. Тут я не міг собі дозволити експериментувати. Якщо спробую і не зможу, він повідомить про мене, а Менса і інші за це поплатяться. Вони досягли вузла, і я затримав прибуття гондоли, щоб дістати собі трохи часу. Вартмех проводив сканування, перевіряв людей з транзитної станції на наявність зброї. А також вишукував неавторизовану комунікаційну і потокову активність. Я сидів надто глибоко в готельному потоці, щоб він мене знайшов. Якби я не міг ховати свої дані в потоках від інших вартмехів, то давно б пішов на запчастини. Я зв'язався з імплантом Менси і пропінгував її потік, щоб перевірити захист. Жодна з цілей, включно з першочерговою, не відреагувала. Тоді я відправив її вітаю, доктор Коменса, це я. Груди в неї підскочили від різкого вдиху, а голова злегка обернулася і одразу завмерла. Вона поборола потяг озирнутись. Одна з цілей зиркнула на неї, але й інші не звернули уваги. Я додав: спробуйте відповісти мені, не губами. Вона не відповідала протягом 3,2 секунди. І за цей час я згадувався, чи хоче вона зі мною розмовляти. Якщо ні, весь порятунок стане на 100% ніяковішим. Тоді вона сказала, «Доведи, що це ти. Назви своє ім'я». Ну, це вже легше. Тут я зрозумів, наскільки все погано, якщо вона хвилюється, що хтось обмане її, видаючи іншу особу в її потоці. Я сказав, «Це вбивцебот, доктор Коменса». Ту розмову було назавжди видалено, тож про неї не знав ніхто, крім команди збереження якщо вони, звісно, нікому не розповіли. Менса, очевидно, теж так подумала. Відповіла вона миттєво. «Що ти тут робиш? Тебе не схопили?» Їй, мабуть, так сказали, бо про це не було в новинних потоках. Дезінформація, що є тією самою брехнею, але чомусь має іншу назву, це головна тактика в перемовинах або війнах корпорацій. Про це є ціла серія в місячному світилищі. Я відповів. «Прибув, щоб вам допомогти, доставити вас до порту, де в човнику компанії вже чекають Пінлі, Раті і Гуратін. Небезпечно, але не так, як залишити вас там. Мені діяти?» «Знаю, але мені було якось простіше поводитися в цій ситуації формально». Відповідь надійшла миттю. «Так». Я підтвердив її у потоці і відсунув його на задній план, щоб зосередитися на поточній взаємодії з варт-системою готелю та своїм новим найкращим другом МОП-системою. Перевірив схему, яку дістав раніше». Операцію я мав виконати в цій же секції, на одному з вузлів, бо щойно гондола вирушить у головну мережу готелю, вона рухатиметься надто швидко. Навіть якщо вдасться видобути її дані про напрямок, наздогнати її не вдасться. Розщепити увагу між усіма трансляціями з камер безпеки, які я моніторив, було складно, але не складніше ніж слухати хаб-систему, варт-систему потоки різних клієнтів і голосові команди від збентежених нетерплячих людей, одночасно переглядаючи розважальні медіа. Принаймні я себе в цьому переконував. Не був певен чи здатний на це до того, як робота на майло збільшила мій простір для обробки. Якщо я тут напартачу, не маю на це права. Я обрав найближчий спільний пункт призначення – клубну секцію готелю. Моя гондола зрушила з місця, і через дві секунди я попросив моб систему виконати аварійну зупинку і затриматися у візлі з низьким трафіком, але не активувати тривогу для ботів чи людей-наглядачів. Гондола похитуючись зупинилася. Аварійний протокол зокрема передбачає, що всі гондоли маршрут яких проходить місце тривоги, потрібно перенаправляти. Крізь МОП-систему я відчув, як гондоли по всій структурі обережно, кидаються в розтяг альтернативними маршрутами. Я вийшов зі своєї гондоли на вузол. То була порожня платформа з двома вигнутими коридорами. Я зробив так, щоб камера безпеки наступні 6 хвилин транслювала зображення порожньої платформи. Тоді дістав з сумки вогнепальну зброю, зарядив її і відвів собі збоку за спину. У потоці камери на проході я побачив цілі та менсу, які заходять у гондолу. Люб'язно попросив мобсистему привезти ту гондолу сюди, у вузол, щоб допомогти з екстреною ситуацією. Коли вона прибула, я ступив у зону очікування і знов увірвався в потік докторки Менце. «Докторка Менце, за моїм сигналом присядьте на підлозі гондоли і прикрийте голову». Двері відчинилися. Враховуючи те, як швидко гондоли рухаються, я припускав, що люди здивуються на кілька секунд, бо думатимуть, що потрапили туди, куди планували. За ті дві секунди я розірвав їхній зв'язок із потоком готелю, а тоді ступив вперед, ніби звичайна тупа людина, яка збирається зайти в гондолу, обережно дотримуючись такого кута, щоб не побачив вартмех. Тут мені допомогли виконавці люди, бо змусили його стати з лівого боку гондоли, а не спереду, де слід було б. Один із них став мене виштовхувати. Із зовсім недоречною агресією. Тому люди і так погано проявляють себе у сфері безпеки, тож інші люди не хочуть мати з ними справу». Він гаркнув. «Назад! Це корпоративний охор!» Я дав сигнал Менсі в потік, і вона кинулася вниз. Я вже схопив за плече, здоровила в супроводі очевидно неозброєної громадянки. Енергогарматою в передпліччі я вистрелив йому в плече, притягнув до себе зігнутого чоловіка, а тоді підняв, щоб захиститися його тілом, наче щитом. Головна ціль – інший вартмех. Зарухалася, розтовхала двох інших людей і підняла вогнепальну зброю. Вистрілити він не міг через людський щит, і це дало мені зайву секунду, щоб поцілити трьома бронібойними снарядами просто в шийний стик його броні, а тоді по колінних соглобах. Постріл у шийний стик дорівнює смерті, а по колінах я вистрілив, щоб він упав, інакше через броню міг завмерти на навстоє. Я кинув вогнепальну зброю, бо мусив скористатися обома руками, і шверганув свій людський щит у двох інших цілей у дальньому кінці гондоли з такою силою, що прибив усіх до стіни. Четверта ціль вистрілила в мене, але зброя в жінки видала енергетичний імпульс, який би знерухомив, але не вбив навіть людину, принаймні здорову людину. Мене ж він просто вкорвив. Я схопив її за руку і притяг до себе, викрутив долоню, щоб зброя націлилася на інших двох, які стилкувалися підвестись, і вистрелив п'ять разів. Ті попадали, і я зламав їй руку. Жінка виглядала спритною, тож становила потенційну загрозу в майбутньому, а тоді затиснув артерію, щоб знепритомніла. Коли я опустив її на підлогу, Менса піднялася на ноги і захиталася. Здається, її стосунуло чужим черевиком, що пролітав повз. «Ходімо», – сказав я. Менса різко вдихнула і переступила смикані тіла, а тоді сторожко обійшла з коцюрбленого вартмеха. Я підхопив свою вогнепальну зброю і пішов за нею. Не хотів брати зброю Вартмеха, на ній може бути відстежувач, та й моя краще вміщалася мені в сумку. Я затяг Вартмеха назад у гондолу і попросив мобсистему систему затримати її тут із зачиненими дверима, поки вона проходить повний діагностичний цикл. Я завів Менсу у свою гондолу і вибрав новий пункт призначення. Перезарядивши вогнепальну зброю і поклавши її собі в сумку, попросив гондолу зачекати, а сам ще раз перевірив камеру безпеки транзитного вестибюля. Так, двоє цілий сірого кризу досі там, хоч Боя стурбовано говорила про щось у свої потоки. Також там було дев'ятеро інших людей, які чекали на гондоли, розбившись на дві нещільні грубки. Яка там у мене виникла ідея? А, так, ось вона. В тій же ТЕЦІ. Нам треба прибрати дві цілі на платформі транзитного трубопроводу, сказав я. Коли прибудемо, вийдіть із гондоли і відійдіть від входу і чекайте на мене. Я поки не міг дивитися її в обличчя навіть через камеру гондоли. Зрозуміла, відповіла вона. Я дав дозвіл, щоб гондола прибула на платформу, і коли двері відчинилися, наказав МОП-системі, яка також контролювала активні декорації готелю, опустити голографічну грозу на рівень платформи. Я вийшов з гондоли в темно-фіолетові хмари, блискавку, симуляцію дощу, а також назустріч зойкам і сміху пасажирів, які чекали на гондолу. Видимість опустилася до 15%, але сканером я відшукав дві озброєні цілі. Дістався першою, заблокував її потік, а тоді завдав з нерухомлювального імпульсу з енергогармати в правій руці. Я схопив жінку в падіння, обернувся і закинув у гондолу. Другий зрозумів, що щось сталося, мабуть, коли втратив контакт у потоці з першою. Тож мені довелося пригнутися в бік, щоб збити його з ніг. Він упав на платформу, і я схилився, завдав йому рівно такого ж удару по голові, щоб запобігти подальшому опору. Другу ціль я затягнув у гондолу, де досі смикалася перша – коли дверця та їхні гондоли зачинились, я відправив її на клубний рівень і наказав там спинитися і повідомити техслужбу готелю. Тоді дозволив МОП-системі, яка вже втрачала терплячість, підняти грозу знову до визначеного рівня. Інші люди, я агументовані на платформі, були спентоличені або втішені, хоча кілька виявляло невдоволення. Ніхто не поводився так, ніби вони бачили, як Вартмех виніс двох корпоративних агентів безпеки. Як і вновменці, і ми вийшли в зону очікування. Я вже видаляв нас із камери платформи, хоча це зупинить погоню лише ненадовго. Я повів Менсу платформою до місця завантаженої останньої трубопровідної капсули. Камера на платформі показала, що я непогано вдаю невимушеність. Мене це також зевувало. Менса контролювала свій вираз обличчя, плечі розслабила, одяг у неї, довгий капітан поверх штанів, був більш пожмаканий, ніж слід, але не настільки, щоб привертати увагу. Крізь наше з'єднання потоків вона сказала – ти казав, що інші тут із човником компанії. Компанія тобі допомагає? Я відповів, ні. Сірий Криз заплатив станції, щоб компанія не могла втрутитись, але Пінлі, Раті і Гуратін все одно прибули. Капсули трубопроводу прибули на станцію, і ми зайняли задню. Тут нам загалом пощастило, але я поки чекав у вестибілі, швидко проглянув завантаженість трубопроводу з цієї платформи і виявив, що впродовж денного циклу рух тут млявий. Станція належала не до головного коло трубопроводу, а до обхідного маршруту, який оплачував готель. Коли двері зачинилися, камера безпеки на платформі показала, як відчиняються двері однієї з гондол і звідти вибігають троє людей в уніформі охорони готелю. Ну бляха, пішов мій графік до сраки. Я контролював камеру в капсулі трубопроводу, а тепер пронік у потік контролю самого трубопроводу. Менція сказав, зміна планів, вони знають, де ми. Вона кивнула з напруженим обличчям. Капсула мала доставити нас прямо в порт, а я мусив зробити зупинку до того, як сірий криз переконає охорону станції зупинити нас. Судячи з мапи, трубопровід проходив повз платформу в якійсь офісній будівлі. Швидка перевірка місцевої камери безпеки показала, що платформа порожня. Логічно, оскільки за розкладом там ще аж 33 хвилини не має бути зупинок трубопроводу. Я мусив діяти швидко, бо неподалік того офісу цей трубопровід з'єднується з основним шляхом доступу, і часові рамки там вкрай вузькі. Якщо надто затримати цю капсулу і спричинити значну аварію, це не лише заохотить охорона станції пустити проти нас усі ресурси, а й загалом буде паскудним вчинком. Я відправив менці в потік тривожний сигнал. Усе відбувалося настільки швидко, що я й не мав часу озвучити його самотужки, а тим паче пояснити їй, що роблю. Я обхопив рукою за талію. Вона вчепилася руками мені в куртку і заховала обличчя в мене на плечі. Вільною рукою я прикрив її голову. Тоді відправив команду сповільнитися. Заходячи на платформу, капсула скинула швидкість, я побіг і водночас відправив на двері екстрений сигнал відчинитися. Двері капсули прочинилися вчасно, але внутрішній статті – ні. На щастя, я лише трішки їх зачепив, це тільки змінило мою траєкторію, і я закрутився на підлозі платформи. Капсула вже зачинила двері і перейшла на швидкість, необхідно, щоб вкластися в часові рамки з'єднання. Я видалив нас із записів, стер різні буфери і журнали, а також пам'ять капсули про весь цей інцидент. Перекочуючись, я зміг зупинитися так, що Менса опинилася зверху, але навряд чи це можна назвати зручним приземленням. Минулого разу, коли ми так робили, я був у броні, а також зістрибував зі скрутового схилу, а тут гладенька підлога з синтетичного каменю, і неподалік нічого не вибухало. Тож, на мою думку, тут краще, ось що я скажу. Я зняв її з себе, звівся на ноги і підхопив її. Менса відмахнулася. «Зі мною все добре». Я сторожко її відпустив. На ногах вона встояла. Я став шукати опції транспорту в маяках, які дістав з потоку будівлі. Ага, є один хороший варіант. Я звів нас із платформи і далі вниз пандусом до гондол будівлі і паралельно кодом стирав нас із камер безпеки. На вузлі ми ввійшли в першу ж гондолу, і я наказав тій скасувати власні правила і доправити нас аж до рівня техобслуговування, який, судячи з мапи, закритий для звичайного доступу, тож його немає в стандартному меню гондоли. Ми ввійшли в приміщення з низькою стелею, і щойно гондола за нами зачинилася, настала повна темрява. Я міг дивитися інфрачервоним зором, тож скористався сканером, щоб вибудувати фізичну мапу простору. Менса взагалі нічого не бачила. Вона вхопилася мені за куртку і стала позаду, щоб я її тягнув за собою. Рівень циркуляції та якість повітря були невисокі, але принаймні воно тут було. Я побудував маршрут поміж наразі відімкнутими технічними і бутими тягачами аж до відкритого пандуса, що вів униз. Ми відчули дві зміни в гравітації – одну поступову і одну недуже, коли стінка праворуч зненацька стала підлогою. Ми прямували в бік гілки осердя доступу, тобто туди, де відбувається переміщення вантажів між портом і рівнями станції, а також розташована система доступу і транспортування інженерних ботів і бригад станції. Тут були смуги екстреного освітлення і чимало міткувальної фарби, які спалахували світлом і сигналами для потоку, здебільшого тимчасовими вказівниками та інструкціями для ботів і працівників. Менса послабила хватку на моїй курці, і з її дихання я зробив висновок. Від світла їй полегшало. Ми прийшли на зустріч потужному вітру, що надходив з осердя доступу. Через аудіовхід я вловив людські голоси неподалік. Судячи з дій, у потоці, приблизно за 200 метрів праворуч від нас, у напрямку площі і готелів був щільний трафік. Усе те не схоже було на екстрену ситуацію чи безпекову діяльність, просто звичайна робота системи підтримки. Через шість кроків пандус досяг осердя. Тьмяної печери, освітленої низькими навігаційними маячками. У темряві повз нас шугали різні речі, здебільшого ліфтові платформи і автоматизовані транспортери з вантажних складів порту, і навпаки. Не те, щоб тут не було охорони, та якби хтось збирався викрасти якийсь вантаж чи зробити щось жахливе зі структурою станції конкурентки, саме тут він би це і робив. І я відбивався від сканерів зброї та джерел енергії, і ми мали б менш ніж п'ять хвилин, доки не прибуде наступний загін дронів. Менса знову вчепилася мені в куртку, мабуть, знервувавшись від висоти її глибини осердя. Попри слабшу гравітацію, мене це також не дуже тішило. Я вів сканування в пошуках порожнього транспортера і віднайшов один вільний у напрямку зони активності. витягнув його з-поміж інших і наказав прибути до нас. Через дві хвилини транспортер ковзнув до входу. То була кубічна споруда, за допомогою якої перевозять інженерів станції, їхніх ботів і спорядження. Ми ввійшли, і я зачинив двері, перш ніж він увімкнув внутрішнє світло. Звірившись із мапою, я відправив його до порту. Коли він рушив, менце гойнулась і вхопило мене за плече над портом для зброї, стиснувши його так сильно, що органічна частина моєї руки це відчула. Шпарке серцебиття за таких обставин – норма, але вона мене так і не відпустила. «Все добре?» – запитав я. «А якщо її китували?» Все в моєму моделі екстреної медичної психологічної допомоги передбачало наявність доступу до медсистеми, яка б мала указати мені, що робити. Я вже, мабуть, згадував, що моїй встановлені компанією світні модулі повна лажа. Вона кивнула. Все добре, і просто я дуже рада тебе бачити. Голос досі звучав непевно. На вигляд вона не змінилася – темно-коричнева шкіра, коротке світло-каштанове волосся, у кутиках очей побільшало зморшок, що я зміг підтвердити за допомогою порівняння своїх попередніх записів з нею. І тепер я на неї дивився. У серіалах я бачив, як у такі моменти люди завжди одне одного заспокоюють. Мені цього ніколи не хотілося, зараз також. Додорки під час надання допомоги, прикриття людей від вибухів тощо – це інше. Але я був тут один, тож налаштувався і приніс максимальну жертву. Ем, «Можете мене обійняти, якщо вам потрібно?» Вона розсміялась, а тоді її обличчя показало щось складне, і вона мене обійняла. Я підняв температуру на грудях і пояснив собі, що це наче надання першої допомоги. Але це було не зовсім аж жахливо. Як тоді, коли та пан спала біля мене в кімнаті хостелу, або коли абе не схилилася на мене після того, як її врятував. Дивно, але не так жахливо, як здавалося. Вона відступила і потерла обличчя, ніби нетерплячи власної реакції. Підняла на мене погляд. Це ти був у комплексі тереформування сірого кризу? Їй, мабуть, допитували про це. То випадково вийшло, відповів я. Вона кивнула. Що саме випадково? Більша частина. Вона звела брови. Ти сказав їм, що це я відправила? Ні, прикинувся своїм клієнтом, вигаданим клієнтом, яким я і прикинувся. На мить я потрапив у петлю. Після відбуття спорту вільної комерції успішно прикидався агументованим консультантом з безпеки у двох групах людей. На Майлу я збирався зробити так само, але мене викрили як вартмеха, тож я сказав, що мене контролює віддалена консультатка з безпеки. Прикидатися цікаве слово, особливо в такому контексті. Щойно помітив, майже як прикриватися. Цікаво. Зрозуміло. А на Майлу навіщо подався? Побачив новину про це хотів дістати підкріплювальні докази незаконних дій сірого кризу і відправити їх вам. Звучало гарно. Хоч це і неправда, але я мав багато суперечливих мотивів, і цей єдиний здавався логічним. Навіть мені. Вона видихнула і прикрила обличчя долонями на 5,3 секунди. Я це згадаю наступного разу, коли даватиму імпровізоване інтерв'ю. Вона знову підняла погляд. Докази дістав? Так. Але коли повернувся на станцію Гевритон, на мене там уже чекав загін безпеки палісаду. Тоді в новинному потоці порту вільної комерції я побачив, що ви зникли. І додав Дані я відправив вам додому на збереження. Вона знову кивнула. «Так, зрозуміла». Менса завагалася. «Працівники «Сірого кризу», які мене про це питали, сказали, що ти знищив кількох бойових ботів». «Трьох». Вона різко видихнула. «Добре». Я не знав, що казати далі, та зненацько випалив. «Я втік». Вона дивилася мені в обличчя, і я раптом не витримав цього погляду. «Так», – промовила вона. «Я вкрай погано дала раду в тій ситуації. Перепрошую». «Гаразд». Мені точно необхідно стояти тут на місці і втуплюватися в стіну. І Дат, і та пан уже просили в мене вибачення, тож це було не вперше. Але я досі не уявляв, як реагувати. Пінлі сказала, що ви хвилювалися. Так, визнала вона. Страшенно боялася, що тебе схоплять до того, як ти покинеш корпоративне кільце. У голосі відчувся слабкий натяк на усмішку. Варто було більше в тебе вірити. Не впевнений, що я б так далеко подався, сказав я. Відкладений монітор мапа озвався з повіщенням. І від цього мені полегшило. Я вже вичерпав усі можливі емоції. Я сказав, ми наближаємося до порту. Ми пройшли вздовж осердя настільки глибоко, наскільки могли, щоб не наштовхнутися на захисні бар'єри порту. Я не знав, наскільки ті бар'єри щільні, але, судячи з витоку сигналів, які я вловлював, ризикувати не варто було. Більше я переймався тим, як пройти зону висадки посадки. Я спинив наш транспортер на вантажному проході у величезній багатофункціональний магазин у станційному ТЦ. І ми вийшли. Транспортер я відпустив, і той гайнув у темряву, повертаючись в осердя. Ми сіли на технічну гондолу, що прямувала на рівень порту. У гондолі я скористався камерою безпеки, щоб оцінити наш вигляд. Крові, дірок від снарядів немає. Раз. Знервовані – два. Менце виглядає людиною, яка пережила травму. Три. Моя плечова сумка з захованою всередині зброєю – чотири. «Нам треба мати спокійний вигляд», – сказав я їй, – «щоб охора на станції не забила нас полох». Менса глибоко вдихнула і подивилася на мене. Можемо мати спокійний вигляд. Це нам добре вдається. Так, вдається. Я провів швидку перевірку, щоб упевнитися, що в мене запущено всі коди категорії і я не вартмех, і тоді подумав про ще дещо. Коли ми вийшли з гондоли і взяв Менсу за руку. Ми пройшли велелюдною зоною ТЦ повз метушливих людей навколо торговельних і бронювальних кіосків. Натовп був десь такий же, як і тоді, коли я прибув. Зрізь хіба бачу на 5%. Я ще такого не робив, ідучи з людиною, тож процес виявився складнішим, але, як не дивно, природнішим. При вході в зону висадки-посадки я відхиляв численні сканери. Знову вирішив не користуватися піднімальними гондолами, бо у випадку тривоги вони б завмерли на місці. А якби я вирішив хакнути нашу, одразу стало б зрозуміло, де ми. Я повів нас униз пандусом, що виходив над доками приватних човників на першому рівні кола. Чим далі ми йшли, тим натовп рідшав. І доки ми дісталися наземного проходу, я вираховував зменшення на 50%. Перевірка дурного, засипаного рекламним потребом потоку, показала, що це тимчасова затища перед запланованими прибуттями. Вперше я засумував, що не стовбичу серед натовпу. В охоронних перевірках затища не було, і я вловив у рух кількох роїв дронів над посадковими зонами на всіх трьох колах. Мені потрібно більше розвідданих. За звичних обставин я б не ризикував зламувати охоронні потоки, через які комунікують наглядачі люди, але ці обставини далеко ненормальні. Через потоки дронів, куди вже вдалося проникнути, я почав обережно зламувати безпековий потік найвищого рівня, який для себе назвав «вартадмін станції». Я був певен, що сірому кризові вдасться підкупити або ще якось переконати вартадміна станції і управління порту, запустити тривогу та впустити в порт Палісад, щоб шукати нас там. Але ми дісталися сюди швидко, тож Сірий Крис захоче спершу обшукати готель і прилеглі територію, оскільки це дешевше, ніж платити портові. Якщо решта команди збереження вже тут, усе буде гаразд. Так, знаю, не варто про таке навіть думати. Щойно я опинився в потоці вартадміна станції, то не пробував копати глибше, а просто налаштував кілька внутрішніх сигналізацій і перевів його на задній план.